gure airea kutsatua da, bai. Hori jakin dut, atzoprentxaira kurtzerakoan, haste burua informaziorik eskuratu gabe pasa dutalarik, alta badu sortzi egun frantziako zerua arruntilundua dela kutsadura zikin horren atik. Sortzi egun? Bakarrik? Ha, ah, bon. bon. Eta, harri harri nada, telebistan edo tairatietan gomendatzen zutela ez ezkirolik egitea, eta informazio hori utxegin dut Jaki manu ez dintzen mendida joanen, ez dut inoiz agazoen ona hain onaokan kirola gelditzeko, edo gelditu aintzin, ez eh, azteko. Eta harri garriena kutsadura gai horiek aroa aipatzerakoan zela. Bai gaur eguzkia gurekin, bainan maleruski partikula me horiek fundituko dutena. Boze gaiztuak diren partikula me horiek. Erreskiari dira, ba, me horiek kirolarik ez dute egin beharik, egu berrin jan galtzeko. partikula mehe horiek gaiztuak eta beldurgarriak, ez? Ez kirolarik egin, aurrak ez atera, sentxibleak direnak ez indarrik egin, adinetako jendea barnean egon. Beharrik iritik urru nintzera. Bainan, gugandik urbiltziren partikula fin horiek. Parisen bordalen bai, bainan bai honan ere. Bainan norda da eruduna, nor falta da, ez? Et géran et Rodun des Verdine Ainitz Badira et Lena qui sont datori de Lenac autoak Voici le dernier cru de la régie Renault la 18 turbo diesel Berlin 5 places à la carrosserie traditionnelle elle se distingue des autres modèles de la gamme par son béquet arrière et ses bandes latérales portant l'inscription turbo La finition est celle de sa sœur turbo essence avec glace électrique verrouillage central des portières et télécommande Eta bai, garaian hain zindari agertzen zen diesel autoak gaur egun, ez tagiago modan, taksatzak aipatu ditu frantxes gobernuak diesel auto ez hainbeste saltzeko, baka etu baina ez nahiz ados. Lugiko hoteda, auto horiek diru gutien dutenek baliatzen dutelarik, Nik diesel zahar badut, eh? ez da nire plase garen dako, eh? badakitze garen duzien. Ekologista bat autoa bazterrean utziko zenuke, eta autobusa edo bisikleta hartuko zenuke. Bai, bon, dinen izberriz problematika horretarat. Autoak kutsadura sortzaile, ados. Bestalde, lantegiak biztan lantegi lantegi alimareko horiek, alimareko simendeioekin, ditu dituzie. Baina horiek ez dira ainit zaipatu egia eh, erran. Zalbu, Europa ekialdeko lantegi horiek alemaniakoak edo poloniakoak adibidez. Nuklearari ez erantziolarik alemaniak beste energia sortzaile ainit baliatu ditu, baina tartean linita meategiak biziki haundiak direnak eta kutsadura haunitz ere eragiten dutenak. Bai, Frantziak kutsatzen du. Eta bai hauek dira Frantziak ekialdeko imigranteak kamporatzeko ainbeste indar egin ondut itik ha iletik eldu dira gai partikula fine hoyen bides ziste, beharrik Txernobilen garaian naizeak etzirela hain mindertsuak eta beste iruduna nor da etxe etako ximindeiak eta bai zerriak deklaratzerakoan instalazio ekologista gisa pasatzen den egurarekin martxan den bero gailu horrek kutsatzen du eta hiltzen gaitu bo Parixen egun bateko erabaki hartu zuten atzo, autoen erdiari irian sartzeko debekoa plantan emanez. Eta pozik agertu da erriko etxa, baita frantses gobernua ere. Parixen egun toita malau kilometroko auto lehroak usaian doblea delarik, eh? Bon, normal, azkenean, estatistikoki, imatrikulazioa bakoitiak bakarrik usten badira, beste erdia bikoitia izanen da. Erdiagutia go, kalkuloak egin, autolehroak erdizgutia go. Ardi, arde, dena konpondua egun batez bakarrik. Wau, wow. eta poliziaren laguntzarekin, eh? uste dut, milaka isun eman dituztela, eba, justuki, beharretzen autoa hartzerakoana. Eta zergatik ez zondorioak konpondu ordez, be, zergatiai ez dira atakatzen. Eriko bozen garaiuntan bideetako zirkulazioa ez da gai obeagurik, eh? bozen irabazteko. Edo galtzeko. Pariserat joan gabe, Bayona inguruen badugu adibide bikain bat, ez eh, konpotzeko. Nik erabaki bat hartu dut, Baionako ingurumenean, sartzen naiz bak errikatzaldeko biak eta iruak terdi artean. Ondotik lehenago eta beste momentuain nitzetan ere, legoak baitira, auto lehoak. Ardi, eta gainera ez nua gehiago Bayona zentruora, eh, aparkaleko guziak pagatuz dira, azkenean ez nua gehiago Bayonorat. Huu, uh, hauta gaiak, ez duzuek onpontzen arazo hori, animaleko Ikea bat zu instalatu hor dez. Ah, eta ez du deus ikustik horik bainan bo, haipatu nahi nauzien, hilabete untan, ospakizun eder bat bazuten zuten Vietnamen. Vietnamen, McDonalds bat instalatu dute, iragan komunista zuen estatuak ateak idekiritu munduari eta lehen ateidekitze entzat, sortzi hor duko jende legoa. legoa. aski kantorekin. Bazen bi eurotan salgai zen Big Maca jastatzeko, jakinik egun zazpi euroko lantxaria dutela bataz bestean. Baina hau ez da kutsadura ez? Bo, boitura kaldatzeko zaila delarik nik pertsonalki... Be, or press naiz hal bezain gutxi baliatzeko, eta Ennek kanpaina zokoan esezpaita gargaiorik goizeko bostetan lanera etortzeko eta bizikleta ez hogeita kilometro egiteko egiaran ez bai gai ekologia eta zuen osasunaren errespetu sofizialki gaur lanerat hastean behin bakarrik etortzeko press naizela jakin arazten dautzuet. Entzun behar duenak entzun dezala kanpaina garauntan ni in Gainatzen naiz, hori da, ere egiazko elkartasuna. je dis oui, no, no, no. Vie, je di